Ловить, ніби нещасну рибину. Відчитання Куно Фішера для брошури про Канта мене відволікає дзвінок у двері. Не люблю випадкових відвідин, особливо незнайомих людей. Дивлюся у вічку, але нікого не бачу. Придивляюся знову і помічаю світлу чуприну сусідського хлопчика Гени, який інколи приходить до мене в гості розмовляти. «Привіт, дядь Паше!» «Привіт, Гено!» «Я до вас. Давно вас не бачив. Заходь!» Гена за старою звичкою обходить мою квартиру. Спершу заходить до кімнати, дивиться на стоси книжок, чухає голову і каже «Ого, знов читаєте?» Потім йде на кухню. «У вас не вимитий посуд. Це нічого, я вам допоможу». Він ставить біля раковини невеликий табурет, вилазить на нього, відкриває кран гарячої води і миє тарілки. Я кажу, щоб цього не робив, що сам вимию, але Малий непоспішно і спокійно знову повторює, «Нічого я допоможу». Він охайно складає вимиті тарілки на металеву поличку над раковиною, виглядає кухню. Гена запитує, чому я й досі не замовив воду. «Яку воду?» – не зовсім розумію, сказане після читання. «Я ж вам ще місяць тому казав. Кодацьку. Воду з крана пити дуже небезпечно. В ній є хлорка і пісок, а кодацька очищена. Забули?» Забув. Я вам можу замовити. Треба тільки залізти в інтернет». «Дядь Пашо, у вас є інтернет? Як же ви без інтернета? Та можна музику і мульти качати, ігри грати?» «Не знаю, що малому навіть відповісти». Малий ходить з кімнатою, бере одну з книг, здається, Файрабента, і запитує, чому нема малюнків. «Я кажу, що є книги з малюнками» а є такі, яким малюнки не потрібні, бо лише заважатимуть. Потім Гена кривиться, що всі мої книги вкриті пилюкою, а це, дядь Паша, неправильно, від пилюки можна захворіти астмою. Не смійтеся, мені мама казала, що в старих книжках живе кліщ і бактерії, які погано впливають на здоров'я. В двері несподівано дзвонять і переривають нашу розмову. Симпатична мама Єни з пікантними ямочками на щічках перепрошує та забирає малого додому. Астма, інтернет, малюнки – все це так незвично. Мабуть, я дуже відстав від життя. Після чергової телефонної балаканини з пампушкою, переважно про його страждання як науковця, Мене трохи пробиває на депресію, і думки спорадично наповнюються чот значим. Думаю про нарікання пампушки, і раптом лякаюся, бо уявляю себе через дещицю років подібним до нього. Найгірше, що всі підстави для цього є. Я також замислююся над подібними темами, які інколи глодять мою душу на самоті. Любий вошивий психоаналітик мені скаже, що це комплекс нереалізованості. Проте я справді вірю, що не все залежить від волі людини, хай простить мені старий неврастенік Ніцше. Мені здається, що більшість із нас змушені підігравати поточні ситуації. Цьому можуть бути різні пояснення – Християнське співчуття до навколишнього зла чи ідіотизму, інтелігентна вихованість і несміливість, банальний страх перед світом, лінивість і скептичність, невіра в дії, приховані бажання робити з будь-якої ситуації вигоду. Словом, можна називати та вигадувати ще багато нових масок, за якими ховаємо свої щирі думки – Почуття погляди на речі. Втім, постійно прикидатися, постійно корчити клоуна, це дуже втомлює є навіть самоприниженням. Як це не важко, але я намагаюся мислити спокійно, врівноважено у форматі такої собі чистої.